28. О 6 ранку Джульєта прийшла на першу зміну, прокручуючи в голові розмову з Вокером. Коли війшла до диспетчерської, робітники зустріли її оплесками, і жінка знітилася. Нокс просто зиркнув на неї зі свого кутка, він повернувся до звичної різкої поведінки. Старий уже привітав її з поверненням і не був би собою, якби зробив це ще раз. Жульєта привіталася з тими, кого не бачила напередодні, і подивилася на дошку зі списком завдань. Розуміла слова на дошці, але скласти їх докупи було важко. Якусь частину її мозку досі займав бідолашний Скотті. Він відчайдушно пручався, поки хтось набагато більший за нього, або і кілька людей, душили нещасного. Його худорляве тіло. Напевно, можна було б знайти докази, але зовсім скоро це тіло живитиме коріння на чорноземних фермах. Далі подумала про подружжя, що лежала, обійнявшись на пагорбі. Їм так і не дали шансу пройти трохи далі, зазирнути за обрій. Жул'єта обрала завдання зі списку, таке, щоб не вимагало значних розумових зусиль, і згадала Джанз і Марнза. Яким трагічним, якщо вона правильно зрозуміла Марнза, було їхнє кохання. І Її мучила спокуса розповісти про це всім навколо. Озирнулася на Мегана і Рікса, Дженкінса і Марка, та почала міркувати про маленьку згуртовану армію, яку вона могла б створити. Бункер прогнив наскрізь. Обов'язки мера виконувала лиха людина. На місці чудового шерифа тепер стояла маріонетка. Гарні чоловіки і жінки так чи інакше мусили помирати. Смішно було навіть уявляти, як вона веде ватагу механіків на штурм верхніх рівнів та відновлює справедливість. А що далі? Це й було повстання, яке вони вивчали дітьми? Це так воно почалося. Одна нерозумна жінка з гарячою кров'ю заволоділа серцями легіону дурнів. Вона нічого не сказала, вилилася в ранковий потік механиків, прямуючи до насосів. Думала більше про те, що діється на горі, ніж про те, що бачила тут, внизу. Спустилася одним з бічних сходів, зайшла до складу по набір інструментів і потягла важкий клунок в одну з глибоких ям, де безперервно працювали насоси, щоб вода не залила нижню половину бункера. Керіл із третьої зміни, яку поставили на заміну, вже працювала біля колодязя, укріплюючи крихкий цемент. Вона змахнула кельмою, і Джульєта кивнула її, змушуючи себе посміхнутися. Насос, який вийшов із ладу, стояв вимкнений біля стіни, а поряд надсадно ревів запасний, розбризкуючи воду крізь сухі потріскані прокладки. Джульєта зазирнула в колодязь, щоб оцінити рівень води. Над тьмяною поверхнею виднілася намальована фарбою цифра дев'ять. Джулієта швидко зважила шанси, знаючи діаметр колодця і враховуючи, що він був наповнений не дев'ять футів у глибину. Гарна новина полягала в тому, що вони мали принаймні день, перш ніж вода намочила б усім чобітки. У найгіршому ж разі просто поставлять один із відкладених, відремонтованих насосів і розберуться з Хендріксом, який сваритиметься, що вони взяли новий замість того, щоб лагодити старий. Розбираючи зламаний насос під бризками його меншого, потрісканого сусіда, Джульєта міркувала, як зміниться її життя після ранкових відкриттів. Вона завжди сприймала бункер як належне. Священники, що казали, що бункер існував завжди, що він був із любов'ю створений турботливим богом, який забезпечив їх усім, чого вони тільки можуть потребувати. Жул'єті важко було повірити в цю байку. Кілька років тому її команда перша пробурила свердловину на глибину понад три кілометри та знайшла нові поклади нафти. Вона мала уявлення про розміри і об'єми світу внизу. А потім на власні очі побачила зовнішній світ із тими простирадлами з диму, які називалися хмарами. Вони стелилися на казковій висоті. Жуліета навіть бачила зірку, яка, на думку Лукаса, висіла на такій відстані, що її уявити важко. Який бог створив би стільки каміння внизу і стільки повітря згори, а поміж ними якийсь мізерний бункер? Крім того, були ще руїни на обрії і малюнки з дитячих книжок. І те, і інше, здавалося, містило якісь підказки. Звісно, священники називали руїни доказом того, що людина не має прагнути вийти за встановлені межі. А книжки з вицвілими кольоровими сторінками? Химерні вигадки письменників? Класу, з яким давно скінчено за всі ті лиха, які вони приносять. Але Джульєта не бачила в тих книжках химерних вигадок. Вона провела все дитинство в пологовому, перечитуючи кожну книжку по колу, поки її не забрали інші, і зміст прочитаного разом із чудернацькими виставами на ярмарках здавався їй більш логічним за верхній бетонний циліндр, у якому вони всі жили. Вона від'єднала останні шланги і почала діставати з насоса мотору. Сталева стружка вказувала на те, що зажувала імпелер, а значить доводилося витягати вал. Працюючи автоматично, виконуючи роботу, виконану вже безліч разів, Жул'єта думала про міріади тварин, що населяли ті книжки, більшість більшості з них жодного разу не бачив ніхто з людей, які жили тепер. Як вона здогадувалася, єдиною вигадкою було те, що всі тварини розмовляли і поводилися як люди. У деяких книжках були миші і кури теж на таке здатні. Але Джульєта знала, їхні нащадки позбавлені дару мови. Усі ті тварини теж мусять десь існувати, або ж принаймні існували в минулому. Джуліета була глибоко впевнена в цьому, може тому, що ті істоти мали не такий фантастичний вигляд. Кожен вид відповідав одному і тому самому планові, мов насос у бункері. Було зрозуміло, що один вид базується на іншому. Так здійснювався певний задум, і хоч би хто створив якийсь один різновид, він таки мав створити і усі інші. У бункері було менше логіки. Його створив не якийсь бог. Його, можливо, розробив ІТ-відділ. Це була її нова теорія. І Джулієта чим раз більше переконувалася, що так і є. IT контролювали всі важливі елементи. Очищення було найвищим законом і глибинною релігією. Причому і те, і інше поєднувалося і крилося в їхніх потаємних стінах. Далі... Відстань від машинного і розташування поліцейських відділків ще один доказ, що й казати про статті пакту, які надавали АйТі практично повний імунітет. А тепер ще цей другий канал постачання, комплекти деталей, свідомо розроблені так, щоб ламатися, відсутність прогресу в подовженні часу, виділеного прибиральникам. АйТі збудували цей бункер і АйТі тримали їх тут. Джульєта мало не зірвала гвинт, така була збуджена. Обернулася до керіл. Але молода жінка вже пішла, залишивши на сірій бетонній клаці темну пляму, що мала підсохнути і злитися з поверхнею. Джульєта підняла погляд, оглянула стелю, на яку зі стін наповзали переплетення дроти і шлани. Трохи віддаля, щоб не розплавити ізоляцію кабелів, був розташований стояк парових труб. З однієї звисала спираль термоскотчу. Джульєта подумала, що незабаром його доведеться замінити. Цьому скотчу було років 10 чи 12. Вона пригадала викрадений скотч, який втягнув її в халепу, і припустила, що вижити 20 хвилин зовні – це справжнє візіння. І тоді Джул'єта зрозуміла, що мусить зробити. Демарш, який мав розвіяти ілюзію мешканців бункера. Подарунок наступному дурневі, котрий помилиться чи посміє висловити думки в голос. Це буде так просто. Їй не треба нічого майструвати самостійно, вони зроблять за неї всю роботу. Потрібно тільки декого переконати – а це Джульєта добре вміла. Вона посміхнулася, подумки складаючи список деталей і витягаючи зламаний імпелер із несправного насоса. Щоб усунути пошкодження, їй доведеться замінити всього одну чи дві деталі, і це був ідеальний спосіб налагодити цілий бункер так, щоб він знову функціонував правильно. Джульєта відпрацювала дві повні зміни, напружуючи м'язи до тупого болю, а потім повернула інструменти і взяла душ. Почистила нігті жорсткою щіткою, маючи на меті охайні руки, як на горі, далі попрямувала в їдальню, заздалегідь уявляючи собі велику миску висококалорійної їжі замість слабенького кроличого рагу із кав'ярні на першому поверсі, але, увійшовши до фоє машинного, побачила Нокса, який розмовляв із заступником Хенком. З того, як вони озирнулися і втупилися в Джульєту, вона зрозуміла, що йдеться про неї. Її серце стислося. Спершу подумала про свого батька. Далі про Пітера. Кого ще з тих, хто був їй небайдужий, вони могли забрати в неї? Ніхто б не здогадався повідомити їй, якби щось сталося з Лукасом, хоч би ким він їй не був. Джулієта рвучко повернула і попрямувала до чоловіків, хоча вони й самі рушили її на Вираз їхніх облич підтвердив усі страхи жінки. Сталося щось жахливе. Джулієта не звернула увагу на те, що Хенк потягнувся по кайданки. «Мені шкода, Джулс». Сказав він, коли порівнявся з нею. «Що сталося?» – запитала Джул'єта. «Тато?» Хенк збентежено насупився. Нокс хитав головою і кусав бороду. Він дивився на заступника так, наче отот його з'їсть. «Ноксе, що відбувається?» «Мені шкода, Джулс», – старий знову похитав головою. Здавалося, він хотів щось додати, але йому забракло сили. Джулієта відчула, як Хенк узяв її за руку. «Вас заарештовано за тяжкі злочини проти бункера. Він продекламував ці слова, ніби рядок із сумного вірша. Крицевий браслет клацнув навколо зап'ястя. «Вас судитимуть, і вам буде винесено вирок, згідно з пактом». Джуліета глянула на Нокса. «Що відбувається?» – перепитала вона. Невже її знову арештували? «Якщо вас визнають винною, вам буде надана велика честь». «Що ти хочеш, щоб я зробив?» Прошепотів Нокс, граючи величезними м'язами під комбінезоном, Він стиснув кулаки, спостерігаючи, як навколо її другого зап'ястя, знову класнув металевий браслет, сковуючи тепер обидві руки. Гіганський голова машинного ніби спостерігав сцену насильства чи чогось гіршого. Спокійно, Нокса, Джулія похитала головою. Думка про те, що через неї постраждає ще хтось, була нестерною. І нехай людство вижене вас із цього світу. Далі декламував Хенк, його голос зривався, а очі зволожились, у погляді був жаль. «Не роби нічого», – сказала Джул'єту Ноксу. Вона дивилася на робітників, які поверталися з другої зміни, і зупинялася подивитись, як цю заблукану дочку машинного заковують у кайданки. «І в цьому вигнанні нехай будуть усі твої гріхи відпущені», – завершив Хенк. Він підняв до неї погляд, тримаючись за ланцюг між її зап'ясть. Його обличчям струменіли сльози. Пробач, сказав він. Жуліта кивнула йому, стиснула зуби і кивнула ще раз Ноксу. Нічого страшного, сказала жінка. Вона все кивала й кивала. Все гаразд, Ноксе, не роби нічого.